Taktakan channel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 már Géza vagyok, ma élő műsorunk van, és vendégem tír Erika, aki több mindennel foglalkozik. Ő olyan dolgokkal, amik első pillanatban nem tűnnek összetartozónak. Először is, hogy miért van az édes Indiában, azért mert meditációval foglalkozik, Indiában több alkalommal járt. És van valami, ami a, a különlegesség, az pedig a foglalkozása, kommunikáció és cégvezetés ne, cégvezetési szaktanácsadás, tréner. És engem mindig is érdekelt az a dolog, hogy vajon az, amit a keleti kultúrából az ember megtanulhat, azt vajon praktikusan hogyan tudja használni. Tehát menjünk majd sorba, kedves Erika. És hogy Hol kezdjük talán? talán a meditációval, jó? Üdvözlöm a hallgatókat, Tirelika vagyok, és a meditációval kezdjük, ez nekem nagyon nagy ö, öröm azért, mert mióta megismerkedtem magával a meditációval és ennek az előnyeivel ö, teljesen megváltozott az életem. Az alapok természetesen maradtak, de maga az élethez való hozzáállás változott meg, és ami a nagyszerű, még ezentúl, hát nyilván társadalomban élünk, hogy ezáltal mások és tudok segíteni, hogy az ő életük amennyire lehet és engedik, megváltoztatásra kerüljön a jobbítás céljából. Az, hogy meditáció az, hogy mondjam, tehát elég népszerű dolog. Mondjuk, hogy a nőklapjában biztosan lehet olvasni meditációra eleget, de a gyanúm az, hogy nagyon kevesen tudják, hogy mi az igazi meditáció, szinte a legtöbbször a relaxációval keverik össze. Indiában a meditációban még egészen más jelent, mint, mint amit manapság csinálnak. Nagyon sokszor van, hogy, hogy tudom én, most le, húnyjuk a szemünket, és pöngyünk egy kicsit, és akkor meditáljunk, de hát mind. Igen, sokszor keverik össze a relaxációt és a meditációt. Valójában a relaxáció egy előcsarnoka a meditációnak. A meditációnak van egy magasabb lényegi tartalmú célja. A meditáció magában középpontba helyezkedést jelent, Na de hát hol van ez a középpont? Mm -hmm. Hogyan nevezem meg? Nyilván itt felmerül mindig a kérdés, hogy most a, a két szemüldök között fölött, egy kicsit lejjebb oldalt, vagy a hasamnál, szívemnél. Tehát hol az a lény központ, ami a meditáció célja lehet. Ezért van az, hogy nagyon sokféle meditációs technika létezik a világban. A, ugye Indiában is ismert, hogy hogy szinte minden egyes kő alatt van egy guru, aki, ha, ha rálépünk a kőre Indiában, akkor rögtön egy guru bukkan elénk, szokták mondani viccesen. Ez nem egészen így van, de tényleg nagyon sokféle mestert tanít meditációs technikát, és a mi esetünkben azt tartjuk, hogy magunknak a lényünknek a középpontja, ami a testet érteti, ez a lélek lakhelye. Mm. És a lélek lakhelye hogy hol van ez a két szemöldök között, és egy kicsit fölötte van, és mi ide ö, koncentrálunk. Mondjuk akkor itt tisztázni kell, hogy, ha említette, hogy sokféle megközelítés a meditációnak, hogy, hogy akkor ki a mester, akitől tanul, hisz ö, azt hiszem, hogy egy út, egy lelki út, akkor komplet, hogyha annak az alapjai, a háttere, tanítói, azok is mind ismertek. Így van. Egyet értek teljesen ezzel. Nagyon-nagyon e különleges tanítómesterem van, Szent Rajinder Singh. E, ő az a e, számomra hiteles, e, spirituális vezető, e, lelki vezető, aki át tudja adni a meditációnak az elméleti és a gyakorlati tapasztalatait, e, amelyből minden egyes vele kapcsolatba kerülő tapasztalatot szerezhet. Mennyire Mondjuk úgy, hogy formális a tanulás, mondjuk a mesterétől, vagy pedig, vagy pedig egy kicsit félve mondom, hisz van, vannak ilyenek, és én egy picit őszintén a szóval berzenkedni szoktam, mennyire, hogy mondjam, csak a révület az, ami dolgozik. Nem tudom, hogy érti Ért, hogy mire gondolok. Természetes, természetes, értem a picik is aggodalmat. Szokták azt mondani, hogy amíg az ember nem tapasztalja meg a tudományos világban is a kísérletnek az eredményét, ami szemmel látható, addig lehet beszélni okos tézisekről, állításokról, de amikor látunk egy kémiai folyamatnak egy eredményét, és azt többször megismételjük, és ugyanaz az eredmény jön létre, akkor, akkor ez egy, ez egy nagyon jó állítás, amit a világ majd elfogad. Hogy most a nap forog a a Föld körül, vagy fordítva, ugye tudományos szempontból nézhetjük így is. A meditáció is, a spiritualitás is egy tudomány. És amikor az ember ezt a kísérletet, ezt a belső meditációs kísérletet végrehajtja, és mindig ugyanazokra az eredményekre jut, tehát egy belső nyugalmat, békességet tapasztal meg, és ezt bármikor megteheti, akkor azt mondja az ember, hogy nincs mitől félnie mert a saját belső ö, nyugalmáért, a meditáció által, egy vezető által, aki saját maga ezt már megtapasztalta, elhiszem, és nem csak azért hiszem, mert most olyan divatos kelet-európában meditálni, mm. hanem jóval több ez a bizalom. Ez egyébként, ez a hit, ez egy nagyon fontos eh, momentum, amikor ilyen eh, spirituális témákat érintünk, hisz eh, legtöbb ember tényleg hisz valamit, ezt a hitet, ezt nagyon vehemelsen szereti átadni másoknak, de hol van valóján a belső bizonyosság, és a hit között van-e valami átmenet? Én úgy gondolom, hogy van. Alapvetően van, de nagyon nehéz ezt megmutatni kívülről. Igen, a hit és a bizalom úgy tűnik, mintha azonos lenne első hallásra. Valójában nálam ez úgy jelent meg, hogy a, Először, amikor meséltek róla a mesterről, meséltek az útról, a meditációról, amikor olvastam róla tévimisorokat, rádiómisorokat hallgattam, akkor kezdtem hinni, hogy ez valójában egyáltalán létezik. És amikor Kapcsolatba kerültem konkrétan, hogy ennek mi a technikája, mi az a módszer, amivel ezt meg lehet tapasztalni, mert hogy a vízből is sokat tanultunk, ismerjük a képretét, de amíg nem kóstolom meg, uh -huh. nem tudok hiteles véleményt mondani róla, és onnantól, amikor az ember ezt saját magán belül megtapasztalja. Maradjunk a víz példánál. Ha azt mondják, hogy íztelen, és én ezt megtapasztalom, akkor már nem csak hiszem, hanem legközelebb, amikor elém kerül, akkor már bízom is ebben a dologban, mert már volt egy pozitív tapasztalatom. Persze, hogy a kiserdő azért, ha beszéljen, azt mondja, hogy a víz íztelen. Hát nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy a víznek íze van, de mi van, ha valaki nem érzi az íz, ízét, ám de úgymond megkóstolta a vizet, akkor ez a tapasztalat, ez mennyit ér? Valószínű, hogy vagy a technikán, a módszeren kell csiszolnia, vagy például még olyan ismeretek, külső ismeretekre van szüksége, ami őt segíti a további konkrét tapasztalatok megszerzésében. Egyébként, amikor ebbe belekezdett, akkor akkor éppen mit csinált, mennyire volt, ahogy mondjam, érdeklődött -e egyáltalán india iránt, vagy a hindu gondolatok iránt, vagy kelet foglalkoztatta? Ateista neveltetésben részesültem, tehát valójában a valláshoz, a vallásokhoz, a meditációhoz, a spiritualitáshoz, ezotériához semmilyen kapcsolatom nem fűződött. Nagymamám volt aranyos, mert ő mindig azért mutogatta, hogy van egy kereszt ott a, a kisnappaliban, és az olyan jó, jó ránézni, megnyugtató. Valójában ennyi volt a családi indítatás, és az élet úgy hozta, ahogy szokták mondani a, a sorsa az embernek, hogy kapcsolatba került mm, olvasmányok útján. Tehát magával, Indiával akkor kerültem kapcsolatban, amikor a mesteremmel Budapesten találkoztam. Osztan. Mert nagyon sok ember úgy van, hogy hú, de érdekes India, elmegyek, olvasgatok, és rájön, arra, hogy ebben van valami több. Akkor ezt meg a fordítva. Igen, igen, csinálta. tehát, de, de, tehát uh -huh. nálam ez fordítva történt, uh -huh. és a sok-sok könyv írás, előadás hallgatása után tisztult le az, hogy, uh -huh. hogy, hogy melyik az az irányzat, az az út, ami számomra tapasztalati szinten is azt adja, amit mond. És aztán elment Indiába is. Így, van. Így van. a alkalommal is volt. Igen, igen, hát ez egy különleges esély volt arra, uh -huh hogy megtapasztaljam abban a közegben, amiről olvastam nagyon-nagyon sok könyvet. Megint csak a tapasztalatgyűjtés, amit én a, a munkám során is, és a, a meditáció során is fontosnak tartok, hogy sok szépet lehet mondani, meg lehet nézni úti könyvekben, a különféle csodás épületeket, meg lehet nézni egy TV-filmet Indiáról, hogy a vonaton hogy utaznak, és ezt ugye mindannyian tudjuk, hogy azért nem egy egyszerű történet azért Indiában, amikor egymás nyakán, hegyén hátán vannak. Viszont sikerült megtapasztalnom egy 28 órás Delhi-Bombé úton. Uh -huh. e, európai embernek ezek szokatlanok. Én szeretem a kihívásokat. E, és hát nyilván aki hívás magában hordozza azt is, hogy, hogy nagyon jó élmények birtokába lehet jutni, és mindenféle olyan komfortzónából ki lehet zökkenni, és mégis elviselhetővé lehet tenni az ottani életet. Hol járt pontosan? Tehát elmentek Delhi-be, Bombébe, de több alkalommal volt? Igen, több alkalommal. Valószínűleg több helyen is volt, milyen helyekem? Igen, tehát ö, maga Delhi és a, a környék az ö, nagyon könnyen ö, elérhető ö, bármilyen ö, közlekedési eszközzel. Mondjuk a Riksát nem mondanám el, egy kicsit lassú, ö, nagyon élvezetes, hangulatos látni Indiának és ö, ezen belül Delhinek a mozgalmas életét, a lassúságban mégis mozgalmas életét és ha minyük közlekedik az ember, akkor tudja, hogy, hogy nincsenek közlekedési lámpák, tehát vannak, csak hogy mit jeleznek, teljesen fölösleges figyelni, mert például is ugyanúgy átmennek, mint ahogy a zöldön és a, a sárkán, de valójában én nyolc alkalommal voltam kint, egyetlen egy balesetet nem láttam, mert a közlekedésben is megtanulták, hogy figyelnek egymásra. Nem, én láttam balesetet, de olyan, olyan piciké, hogy... <gül> <gül> Csak leporolta magát, és tovább ment, mert az abba a tempóba. Azért e, általában ezek a balesetek, ha vannak olyatlenül, akkor nem olyan nagyok. Igen, nagy kárt nem tudnak igen. okozni, ezért is van, hogy például visszapillantó egyáltalán szinte nincs is. Hát azért mondjuk hadd mondjak egyet a balesetekről, hogy egy kicsit árnyaljam a képet. Azért az országúton vannak elég súlyos balesetek, főleg a teherautókkal Teherautók, fordul autók, elő igen. az, hogy szinte érthetetlen módon igen zsúfoltak az országodat, leginkább a régió. Ötös útra hasonlítanak ezek, tehát viszonylag keskenyek, de ahhoz képest elég jó minőségűek, és iszonyatosan sok teherautó megy rajta. És néha egy-egy ilyen teherautó <gül> valahogy fölborul, amit én nem tudtam saját képzelni, hogy hogy történhet az, amikor szinte libesorba mennek, de időnként látni azt, hogy szinte tetejére borulva áll egy, talán túl van rakva, én nem tudom, mi történt. Kinyílt a <gül> Igen, de az ilyesmi szokott előfordulni. Közúton ez valószínűleg mm. így van. Én azért hoztam ezt föl példának, mert a nagyvárosokban, Magyarországon vagy kisvárosokban elég gyakran halani mentőrendőra autó mm. szirinázását, és szomorú vagyok amiatt, hogy mi sokkal több balesetet okozunk egymásnak. És ez legfőképpen azért van, mert úgy gondolom, hogy nem figyeljük. A másikat csak az, hogy mi, mi haladjunk előre, és ez ügyben talán az indiaiak már jóval nagyobb tapasztalatra tettek szert ezen a területen, hogy előnyösebb, ha figyelünk másokra is az életünk folyamán, mert ha összedolgozunk, akkor jobb eredményeket tudunk elérni, akár még a közlekedésben is. A... Egy, hozott egy pár érdekes zenét, egy kis ízelítőnek szerintem jó lesz, ha belehallgatunk. Kit fogunk hallani? Mesterünknek Szent Gsender színnek az édesanyját Matacit, aki nagyon különleges hangon énekel, fantasztikusan képzett hangja van, és maga a hangszerelés is tipikusan indiai, és igényes zenét fogunk hallani, úgy gondolom, és egy 83 éves hölgy fog énekelni. El-her- Indiátákbányai Géz vagyok, Tírerikával beszélgetek, aki igen sokszor volt Indiában. A Sant színnek a tanítványa, tehát a Szantmat kötelékébe tartozik. Hogy, hogy kell ezt tulajdonképpen mondani, ugye ezek nem egyházak vagy valami van. ilyesmi, hogy inkább egy asszon vagy közösség. Közösség. És hát említette, hogy vagy nyolc alkalommal volt, és ha jól tudom, a Szandmadnak a központja egyébként is Derhiben van. Így van? Tehát annyira nem kell kereszük, hogy a mesterével találkozzon, és ez inkább magánszorgalom. De hogyan élnek, mi milyen van, mi egy ilyen hogyan működik az? Igen, ma az ASAM egy ö, olyan szolgálatot lát el, ami a vendégek fogadására is alkalmas, a szegény emberek szolgálatát is ellátja, illetve egy nagyon komoly menedzsmentje van. Tehát ugyanúgy, mint egy világi cégben, miután pénzügyi szolgáltatásokat végez, ami azt jelenti, hogy meg kell vásárolni például élelmet, vagy Bár éppen. Végez. Így van, pontosan. Ah, így van, így Igen. van. Tehát például, amikor mi a mesterünk közvendégségbe megyünk. Ez azt jelenti, hogy a szállást és az étkezést azt ajándékba kapjuk tőle. Uh -huh. Tehát nyilván ennek, amikor Európából és a világ nagyon sok részéről érkeznek tanítványok, ez három, akár 500 főt is jelent. Uh -huh. És hát ha az ember vendégségben van, akkor ez nagyon előnyös, mert nem kell főzni, nem mm -hmm. kell mosogatni, viszont ezt helyettünk megteszik, ö, ennek a közösségnek a segítői. De hát nyilván ehhez ezt ö, anyagilag. Ez akkor nem azt jelenti, hogy adományokat adnak, de nincs ára tulajdonképpen semminek. Tehát így, így van. nincs senki arra kényszerítve, hogy ha nincs pénze, akkor eh, rosszul érezze magát, hogy nem vehet részt. Így van, így van. Ebből mm -hmm. semmiféle probléma nincs. Ugyanis a mesterünk a saját civil foglalkozásából eh, tartja fönt ennek az asramnak a működését. Ő Elsősorban szövet el, tehát szövetkereskedelemmel foglalkozik, bár a végzettsége nem erre utal. Ő egyébként doktorátus szerzett informatikai területen írjon az államban, tehát Amerikában, és egy nagyon magas tisztséget is betöltött egy informatikai cég életében, tehát nagyon jól tudja ötvözni a, a, a világi tudását, és azt a tudást, amit a spiritualitás terén megszerzett, és a, a, az üzleti kereskedelmi részéből származó bevételeiből tartja fönt is, hát nyilván vannak olyan tanítványok, akik jelentősen ennek az asra működésének a finanszírozásához hozzájárulnak. Azért. Ezzel ugye elárulja egy picit magát, amikor egy asramnak az életét így le tudja írni, hogy maga szakmabeli, tehát cégekkel foglalkozik. <gül> Más emberek, akik ó, hát a gyönyörű, ott voltunk, hát nem tudom, hogy működik, nem tudom, ki mivel foglalkozik, de, de megmaradt egy racionális gondolkodás embernek. Igen, természetesen. Uh -huh. Tehát ahogy szokták mondani, nem kell elszállni uh -huh. a, a, a dolgoktól, tehát a spirituális dolgoktól. Nekünk is az a teendőnk, hogy nyilván amikor egy évben kétszer-két hetet kint tölthetek, az nagyon mély tanulást jelent. Előadások hallgatása, közös munka más országokkal, kiadványok szerkesztése, olyan anyagoknak a képi, hangi összeállítása, amelyeket, hogyha az ember visszatér és beépíti a munkájába, nyilván az a cél, hogy mások is megismerhessék. És ezért van az, hogyha hazajövünk, akkor nagyon-nagyon sok feladat van, nem csak a meditáció területén, hanem úgymond mindenkinek a világi feladatai kötelességei ö, szólítják. Ha ezt átfordítom egy ilyen napi életre, vagy napirendre, akkor hol van ennek a helye az életében, ennek a meditációnak, vagy hogyan nevezi egyébként? Meditációnak így Igen, igen, ez a legegyszerűbb számomra. A napi rendre kérdeztet, hogyan hmm. tudom beilleszteni. Igen, igen. Elsősorban hajnali óra a legalkalmasabb erre, főleg azért, mert ilyenkor még az ember friss tudatállapotban van. Ez az egyik. A másik, hogy a külső zajok nem zavarják a koncentrációt. A hajnali három-négy óra a legoptimálisabb. 3-tól kezdődő Időpont. Biztos olyan intervallumot fognak most tőlem hallgatni, vagy hallaném a kedves hallgatók is, és lehet, hogy ön is, ami fura lesz, de az ajánlott napi meditációs idő az két és fél óra, ami, ami úgy tűnt nekem annak idején, hogy számomra ez teljesíthetetlen. Nem. Én egy nagyon tevékeny ember vagyok, és az, hogy 5 percig, 10 percig nyugodtan üljek, koncentráltan, magamba szállva, ugye annak edén így gondolkodtam, Nem. mondtam, hogy akkor ennek nagyon örülök, hogyha ezt föltornázom 10-re. És amikor mélyebben ismerkedtem a tanítással, akkor rájöttem, hogy ez komoly kihívás, mint ahogy említettem, én szeretem a kihívásokat. És az, hogy amikor kint az asramban vagyunk napi szinten 6-7 óra, mondjuk elosztva ezt az időt, de 6-7 óra meditáció történik, ez már természetes. Uh -huh. És hát ennek is van egy folyamata. Megtanították velünk azt, hogy ha az ember ugyanúgy, mint minden mást, egy olyan olimpiai csúcsot sem lehet elérni, úgyhogy hát naponta 5-6 percet de kicsit rá. egy a meditációt egy teljesítményhez hasonlítani? Ezért az olimpiai csúcs az, az egy erőfeszítés, de olyan meditációban valaki erőt próbál feszíteni, akkor nem fog kizökenni? Igen, ez az előfeszítés az nagyon jó, hogy említi ezt a szót. Az előfeszítés nekem ahhoz kellett, hogy egyáltalán leüljek tehát időt szálljak rá, nem volt benne a napi ritmusban. És a társaim is, akik azóta már csatlakoztak országosan is, vagy helyi szinten, náluk is ez eleinte gondot jelentett, tehát amíg nincsenek egy hagyománya az életritmusunkban, addig ezt erőködésnek véljük. Erőfeszítés pedig abban az esetben és olyan értelemben, hogy igenis adok magamnak és szánok és szorítok ki időt, mert azt szokták mondani, hogy ó, hát nem élek én rá meditálni, mert annyi dolgom van. Mi viszont pontosan azáltal, hogy ennyi időt meditálunk, nyerünk nagyon sok időt, mert a figyelmünk nem lesz szétszórt, hanem összeszedett lett, lesz, és egy ugyanazon időn belül jóval több feladatot tudunk ellátni, mert nem kalandozik el a, a gondolatunk, a tevékenységeink egymás után rendben történnek, és ezt megint csak így lehetett, és így merem ezt mondani, mert saját magam megtapasztaltam, hogy ennek a két és fél órának Őrült előnye van a napi tevékenységek során is. És hát nem tudom, hogy, hogy milyenek a családi körülményei, de mondjuk ha valaki reggel, mondjuk három órakor fel akarnak elni meditálni, akkor nem biztos, hogy a családtagjai repesnek az örömtől. Hát ez gyakorlatilag a, a fejben dől el, hogy ez probléma-e valaki számára, mert csak annyi történik, hogy felül. Én például nagyon gyakran, amit többnyire nem javasolnak a mesterek, de miután én a foglalkozásomból fakadóan elég sokat ülök, ezért nekem kényelmesebb, ha fekve meditálok reggel. Este nem vállalom be, mert ha még este szánokra időt vagy napközben, akkor ennek megvan a veszély, ugye is alszom. Uh -huh. És ugye azt teljesen más régióba vezeti az embert, de semmi nem történik egy mozdulattal fölül az ember, senkit nem zavar, és kelemesen ö, telik onnantól a napja, de akár utána vissza is aludhat. Uh -huh. Amikor azt mondja, hogy a meditáció ö, hogy mondjam, segít koncentráltabbá válni, akkor vajon arról van ez szó, hogy úgymond gyorsabban tud valamit megcsinálni, vagy pedig ö, jobban tud szelektálni. És egyszerűen nem el dolgokat, amiket bországon elszoktunk végezni, nem túl fontosa. Mind a kettőben nagy segítségre eh, szolgál a meditáció, tehát onnantól kezdődően, hogy amit eh, régebben fontosnak véltünk, eh, sokat eh, több időt szentünk a kivitelezésére, a szelekció az most sokat gyorsabban történik meg, mert az embernek az értékrendje is átalakul, tehát a belső értékrendje uh -huh. is, a fontossági sorrend is. Ö, ahogy szokták mondani, hogy ha első elsőisten a bármi ö, jöhet, mert automatikusan működik az élet, különböző ö, agyi megterhelések nélkül, amit korábban én azért profi szinten műveltem. Tehát, hogy, hogy a profi szintet az azt jelenti, hogy mindent kiagyaltam, mindent kigondoltam, és nagyon örültem a megoldásnak, de teljesen kifáradtam, tehát ez olyan fajta megerőltetés volt, ami, ami tény is való, uh -huh. hogy a mai életünkben nagyon sok embernél ez okoz komoly egészségi, mentális vagy érzelmi problémát. Uh -huh. Ez a túlagyaljuk az életünket uh -huh. esete. S a meditációnál azért nem megkerülhető az, hogy a meditációnak a végső tárgya, Való az isteni valóság. Ilyen értelemben mi most kicsit úgy festettük le, hogy a meditáció az egy praktikus eszköz ahhoz, hogy ügyesebben tudja a dolgait végezni, de azért ennek az életében hol, mi az a valós aránya? A valós arány az az, amikor egyszerre tudok szeretetteljes lenni, úgyhogy végzem a munkámat. Ez a lényege számomra. Tehát, ha, ha egy tökéletes szeretet állapotban vagyok, és a, a, az isteniség a gondolatiságomban van, akkor nem kell a többi dolga, igazán foglalkozni. Számomra megint annak idején nagyon ö, nehezen érthető volt, mert aggyal akartam mm. megérteni. De miután az ember megtapasztalja, hogy a meditáció, a spiritualitás az nem, nem egy agyi tevékenység, egy teljesen más ö, részből jön, a lényünknek más részéből, ezért azált, azáltal nem fogható föl. Ö, ez azért idő volt számomra is természetesen. De mindenképpen én azt ö, ö, tapasztaltam, és ö, a többségünk ezt vallja, hogyha abban a minden egyes pillanatban én ö, tökéletesen szeretem önmagamon keresztül az egész világot, akkor az egész nap ö, gyakorlatilag egy meditatív állapot. A mestere mi egyebet kért még? Azt mondta, hogy vannak dolgok, amiket az életében kiúzott. Igen, ez elsősorban táplálkozásra vonatkozott, amit annak idején nehezen értettem meg. Miért... A lett? Igen, igen, igen, igen, hogy miért nem jó a hús, a tojás uh -huh. és egyáltalán. És nyilván ez is egy először tudati szinten olvasmányok erre az értési szintre került, utána az embernek ez természetessé válik, hogy miután vallási felekezet nélkül, ugye azt tartja a világ, hogy illetve a világnak azon embercsoportja, akik hisznek abban, hogy Isten teremtényei vagyunk, mindenki Istenből leválasztott lélekként él, testben a földön, ezáltal minden élet fontos, tehát ha elpusztítom, akkor a lehető legkisebb kárt tegyem, és a legkisebb kárt a növényekben tudjuk tenni, és hát tudjuk, hogy a, a, azáltal, hogy egy állat megölésre kerül, nagyon komoly hormon szabadul föl, tehát a, a félelme által, ami a mi szervezetünkbe is bekerül, és ezáltal a mi agresszivitási szintünket is növeli, mi pedig a békés világért tevékenykedünk. Egyetlen egy szó forog a meditációnak a lényege, Isten meg, végül is egy a tökéletes isteni szeretet megtapasztalása, amiért nem kell sehova elmennünk, hiszen saját magunkon belül van. A, még azért maradjunk egy picit indiánál, mert én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezt a napi munkában hogyan használja is maga HR szakértő, vagyis ilyen személyzet ügyi szakértő tréningeket is vezet, ami hát, hogy őszinte legyek, igen, messze van szerintem így önmagában a meditációtól, sőt, ez a téma inkább az ilyen nagy és csúnya cégek el szokott kapcsolatos lenni, és inkább negatív élményeket okoznak az ilyen HR szakemberek a munkára jelentkezőknek, de erre majd mindjárt átérünk, de még egy kicsit, még miért fogunk még egy zenét hallgatni, maradjunk még ennél az Assamnál, és Indiánnál egy kicsit még beszéljük ki, hogy mit tapasztalt, hogyan élnek ott. Mondta, hogy találkozott a Mester édesanyjával, és a kezdelőbb Így van, így van. Ő egy különleges hölgy számomra. Azért, mert ha így lehet mondani egy ö, ember ö, tömegnek, százezes tömegnek az édesanyja. Olyan gondoskodással viseltetik minden feléforduló ember iránt, amit úgy gondolom, hogy számomra is követendő példa, ahogyan. A, a teljesen mindegy, hogy kicsi, nagy, gyermek, felnőtt. Az a kedvesség, az a szeretet, ami a szeméből árad, és a, a nagyon apró érintéstől kezdve ö, ö, egészen odáig, hogy a vendégei lehetünk egy ö, délutánra süteményel kínált, helyek kínált, a napi problémáink iránt érdeklődött, az iránt, hogy ö, hogyan éljük meg a meditáció nehézségeit, tudunk-e segítséget, megfelelő segítséget kapni, tudjuk-e ezt megfelelő módon továbbítani. Tehát tényleg a maga emberi lényéből fakadó nyugalom, szeretetteljesség és segíteni akarás üzenetét hordozza magával, ami számomra mindenképpen követendő. Só járt még Indiában? Indiában, mint ahogy említettem, ez a bombai út, ez, ez nagyon emlékezetes volt, mert lehetett volna menni repülőgéppel is. Az is egy mm, élmény a maga nemében. Kíváncsi voltam erre a 28 órás volnat útra, amit láttam televízióban, mm. Ezt megtapasztalni. De nem a van a tetején utazom. A tetején nem. nem. Szerencsére ennek az asramnak vannak úgynevezett szevadárai, segítői, akiknek az a dolgok, hogy a, a, azoknak az utazótársaknak, a tanítványoknak segítsik az utazását. Tehát hiába van helyi együnk, amit Indiában mindig kiadnak. Kérnek, Ki hát követlenül... amit így, egyszerű, van, ugye? így van, legalább hárman voltunk mi is Igen. ott egy Uh, úgymond ülő vagy fekvő helyre, itt azért 28 óra volt alvási idő is, hely nem annyira, de idő az volt, és megtapasztalni azt, amikor, elnézést, hogy így mondom, de mondom a valóságot, amikor a különféle illatokat már nem lehet szelektálni, yeah. hogy honnan erednek, megtapasztalni azt, hogy ennyi ember mégiscsak elfér, azt, hogy hajnal fél hatkor hozzák a kávét, és teljesen mindegy, hogy alszik valaki, vagy nem, fölébrezték, hát az is egyfajta bevételi forrás az ebből megélő indiai ember számára, vagy az, hogy a majom bemutatót tart a kávé után, és ezért is esetleg Némi adományjal szolgáljunk a majom további etetéséhez, akit nagyon jót szórakoztunk, illetve az, hogy, hogy 28 órát olyan körülmények között, amikor nem tudok, ugye, reggel este lezuhanyozni, mint Európában, civilizált környezetben. A fogmosás kicsit körülményes, az étkezés megint csak, és mégis megtapasztalni. Ez olyan vonat volt, ahol hoztak ételt Igen, igen, igen, hoztak, mm. másoknak is hoztak, de nekünk nyilván emiatt a vegetáriánus mm. étrend miatt külön De hanyad száz. <laughs> Már, már viszonylatban és ilyen. Igen. <gül> igen. Igen. igen, és ettől függetlenül feladat az volt, hogy semmi ö, zaklatók ebből a belső nyugalomból, ne vizökkent senki, hogy esetleg nincs alvóhelyem. Hát ezt Magyarországon el nem tudjuk képzelni, tehát ebből per van. Nagyon sok esetben, hogy az ember nem ott utazik, ahol szeretne, mm. visszamegy, reklamál, itt ennek nincs helye. Tehát elfogadás van, ami a legfőbb feladata ennek az útnak, mm. ennek a megtanulás, hogy elfogadom az élethelyzetet úgy, ahogy van. Nem változtatok rajta, hanem az a történet lényege, hogy én ezt haraggal vagy elfogadással tudom kezelni. Mm. És egyébként az indiaiakkal milyen viszont sikerült kialakítani, mert egyáltalán ott indiai ruhát hordtak? Szoktunk indiai ruhát holdani, igen, szárít. De egy tipikus, hogy mondjam, egy, hogy mondjam, inkább egy üzletasszony kinézett, tehát nem, nem egy ilyen, hogy mondják, ilyen indi indiai rajongóak, ilyen uh -huh. muszlim, micsodák bajt, ugye Igen. ilyen gyűrött Igen. színes ruhágon jár, hanem egy elegáns üzletasszony. Igen, jó, jó levetni uh -huh. ezeket az üzleti öltözékeket egy kis időre, ugyanis az egyszerűségben rejlik a világban mindenhol a nagyszerűség, úgy gondolom, és az öltözetben is igyekszünk ehhez igazodni, az indiai emberek nagyon különlegesek számomra a szemük miatt. Találkoztam nem egyszer, nem kétszer milliárdossal, milliomossal, és találkoztam teljesen szó szerint hajléktalannal, akinek nincs se ennivalója, se valója, sem háza. És mind a kettőnek a szemében ugyanaz a, az a békés, mosolygós tekintett volt, ami azt jelenti számomra, hogy ő elfogadja a sorsát. Nem harcol, nem küzd, ö, mármint olyan értelemben, hogy nem a harc eszközével küzd, hanem, ö, hanem rám, rám tekint, mint egy másik tökéletesen ugyanolyan emberi lényre. Mm. És ö, nagyon gyakran volt alkalmam ezt megtapasztalni, hogy megyünk az utcán, és behívnak, vendégül látnak szívesen eh, fogadnak, pont egy például egy kasmiri utazásunk kapcsán volt egy rendezvény, egy pont egy másik asramnak az avatója, és... Eh, Találkoztunk az odafelé vezető úton egy fiatalemberrel, aki nagyon kedvesen érdeklődött tőlünk, angolul tudtunk társalogni, és azonnal invitált a, a házába. Mi azért szóltunk a szabadároknak, hogy mi itt leszünk, tehát azért mm. Indiába vigyázni kell egy kicsit a közbiztonságra, sohasemmi semmi atrocitás nem ért Indiában, tehát hál' Istennek ezzel nem volt probléma, de jeleztük, hogy mi ott vagyunk, Invitál, beinvitálta a házába. Ő annak a, a városkának, és Kaszmiri városkának volt a bankigazgatója. Uh -huh. Rögtön ott termett az édesanyja, 5 percen belül megtudtuk, hogy van neki testvére, mivel foglalkozik, az összes elérhetőséget megkaptuk, és azt mondta, hogy ha tud segíteni, akkor szóljon neki nyugodtan, és Kasmír felett 200 km különleges síparadicsom van, és ha vannak olyan érdeklődők, akkor nagyon szíves, nem ez a foglalkozása, de segít megszervezni az utat. Akkor most. Még hallgassunk a, a másik felvétel is, az is ugye a, a Mester édesanyjának a fölvétele, akkor ebből hallgassunk, tehát Szant Rajendersing édesanyja énekel ismét, aki 83 éves. É csodálkozni, hogy a szemünkben láthatók az ég és a Föld, hogy a szemünkben Szabad, आग न लग जाए, डर है कि चमन में कहीं फिर आग न लग जाए, कहीं फिर आग न लग जाए, बुझते हुए शोर गए हैं, और उठ गए हैं, तो, तो फजा छेड़ रही है, तो फजा छेड़ रही है, कलियां मुतबसं है सवा छेड रही Az édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. És itt, mi, itt, és itt vagyunk, itt ismét Tírerikával, aki itt tartok egy névét a kezemben, felolvasom, hogy mi van ráírva, hogy ezek után miről fogunk beszélni. Utána olyan sok szép mindenről beszéltünk, meditációról, mesterről, Indiáról, céges vállalati képzés, állásinterjú, coaching, munkáról közvetítés, marketing és kreatív tanácsadás. Hogy jön ez a kettő össze? összehozza maga ezt? Igyekszem a gyakorlatba bátültetni az Indiában tanultakat, és miután a mai világunk arról híres, hogy rohanunk, idegeskedünk, stresszesek vagyunk, szeretnék minden nagyon gyorsan elérni. A teljesítmény nagyon fontos szerepet kapott az életünkben, ezért ezt én naponta gyakoroltam korábbi életemben is, viszont amióta a meditációval megismerkedtem azóta, ezek fontos folyamatok, viszont másképp tudom kezelni a reagálásokat, akár ami felén történik, akár pedig ami az emberek között történik, más nézés, rálátás. Nem feltétlen kell a harcot harccal tovább szétani, hanem vannak ennek békés megoldása és Kommunikációs ö, trénerként is tanítom a nyertes-nyertes játsmákat de amíg eljutunk idáig, mennyi harcot vívunk meg. Én abban ö, igyekszem segíteni, hogy ennek a folyamatnak ö, ö, a rövidebb változatát éljük meg. Minél kevesebb harccal szülessenek együttműködések, minél gyorsabban tudjunk közös nevezőre jutni, és nem azért, mert a másik elvárja, hanem azért, mert én is így gondolom őszintén felvállalni magunkat, és higgadtabban, nyugodtabban kezelni az élet dolgait. Amit a Mesteremtől is nem egyszer, nem kétszer hallok az előadásain, hogy én instant életet élünk. Minden gyorsan akarunk. Ha valaki nem válaszol az e-mailünkre, a telefonunkra, teljesen kiborulunk. Holott, ha megértenénk, hogy valószínűleg nem most jött el az ideje annak, hogy ő válaszoljon. Ha türelmesebbek vagyunk egymás iránt, elfogadóbbak a másság iránt, akkor sokkal könnyebbé tudjuk változtatni a saját magunk életét. 6 milliárd embert lehetetlen megváltoztatni magunkon szükséges ezt elindítani, ez nagyon nagy feladat. Nagyon sok olyan önfelismeréssel jár, amikor az ember megretten saját magától, amikor rájön a féltékenységére, az agresszivitására, a különféle csalások, képmutatásoknak a, a megélésére, és azt mondja, hogy nekem ez most már nem kell mert nem így akarok boldogulni az életben. És az üzleti szférának pontosan arra van, és egyre inkább van szüksége, és a gazdasági világválság pontosan ezt az oldalát mutatja meg az emberiségnek, hogy a pénz önmagában, a pénzhajszolása önmagában nem jelent tartó boldogságot. Nagyon sok esetben a tevékenységükből kiégett, csak pénz után rohanó, küzdködő, killódó üzletemberek, úgymond az üzletfeleim, akiknek egy magasabb rendű cél megadása jelenti a lépést és már is szányra kelt egy másfajta megközelítés. Most azért nehogy ne, valami olyan, hogy mondjam, csak ö, érzéskeltsünk a hallgatóban ö, magával kapcsolatban, ami nem igaz. Én belevittem egy kicsit ebbe a, ö, irányba a beszélgetést, de azt igazából nem tudom, hogy az, amit tanul, és gyakorol, azt ö, mennyire közvetlenül, vagy csak a saját habitusán keresztül ö, mutatja meg szabad -e, egyáltalán közvetlenül megmutatni, ez, ez kiválthat értetlenséget, vagy, vagy akár haragot is, hogy, hogy hát én azért jöttem, hogy üzleti tanácsot kérlek, nem pedig azért, hogy engem megtérítsenek, mondjuk. Tehát ezért ez egy veszélyes terület. Így van, így van. Nagyon-nagyon nagy körültekintést igényel, és úgy gondolom, hogy azáltal akikkel kapcsolatba kerülök, nyilván nekem Tudnom kell szakmailag felmérni az ő helyzetét, tudás szintjét, hogy ezen a területen mennyire jártas információban. Mi az a tudás, amit én szívesen átadok neki mindenféle erőltetés és hittérítés célzat nélkül. Ez nagyon nagy felelősség. Én ezt vállalom, gyakorlom is a mindennapokban, pontosan azért, hogy talán annyi utat mutassak neki, és nem is kell, hogy, hogy részleteiben ő ismerje ezt, csak hogy lehet másképp is, lehet lassabban is, lehet türelmesebben is ugyanazt a dolgot véghez vinni. Mert az eredmény az már, ha így lehet mondani, előre meg van írva, de hogy én addig vezető utat hogyan élem meg, higgadtan, nyugodtan, vagy pedig, amihez a világ már eljutott, hogy a stressz által kiváltott betegségek, a halálokok, ugye ezek mind-mind leképeződnek a fizikai testünkre is, hogy ezeknek a számát, ha egy picivel meg lehet rövidíteni, és ehhez én hogy Isten ilyen formában, nem orvosként, de ilyen formában hozzá tudok járulni, akkor ez nekem nagyon nagy boldogság azon túl, hogy neki nem feltétlen szükséges meditálni. De nagyon sok cégnél van az, hogy ők már nyitottabbak erre a területre, érdeklődőbbek, és kérik, hogy a képzés során, hogy a saját belső értekezeteik előtt és végén egy pár percet meditáljanak. Az, hogy derül ki a számukra, hogy magához lehet így fordulni? Ö, soha nem adtam föl hirdetést a tevékenységemet. Nem tűnt. úgy értem, bocsásom meg, hogy egyáltalán, hanem hogy a meditáció téma lehet. Tehát, hogy mondjuk van egy ilyen üzleti, nem tudom én, tréning, és egyszer csak kiderül, hogy maga ezzel foglalkozik, és akkor elkezdnek érdeklődni, vagy, vagy, Igen. vagy a mert nem igen. Ő előbb meri ezt hozni egyébként? Igen, én vállalom, mert ez uhum. a lényem része, tehát ö, ö, ez az őszinteséghez hozzá tartozik, uhum. hogy teljes egészében... És nem értem mi a trosszítás? korábban a saját félelmeimet viszont láttam. Mm. Tehát amikor kezdett kezdetén jaj, hát most ezzel foglalkozom, engem attaistaként ismertek a városban a barátaim, és nagyon sokan most akkor ezt, hogy lehet mégis fölvállalni. Eleinte nehézséget okozott, nehezebben beszéltem róla, soha nem titkoltam, vagy nem tagadtam, inkább így mondom, és hogy az ember a hitből át megy a bizalom szintelére, onnantól kezdődően vállalom, ami vagyok. Mi, mit, mit gondol most függetlenül attól, hogy persze mit lehet ebből átadni? Ja, még egy, bocsánat, még egy kérdés előtte, hogy van-e valami olyan olyan kvázi meditáció, amit úgy lehet átadni, hogy, hogy az illető mégiscsak bele tud kóstolni, anélkül, hogy hogy valami nagy döntést kelljen hozni. Elkinek köteleződnie bárhol. Igen. Erre nagyon jó alkalom, amikor meditációs tanfolyamokat tartunk országosan. Én gyöngyösen vezetem ezt a kis közösségi meditációs csoportot. Ez teljesen karitatív tevékenysége az életemnek, tehát ezért semmiféle pénz, pénzügyi szolgáltatás, ellenszolgáltatás nem jár, mert etikátlan. És a meditációs tanfolyamon nagyon sok érdeklődő van. Én is megdöbbenek nagyon sokszor, hogy mennyi ember keresi a saját boldogulását, a saját belső békességét, vagy valami támaszt, a, és az életére megfelelő segítséget. És ilyenkor ö, találkozunk azzal, hogy mégis adjunk már valami receptet. Ez a meditációs technika, ez három percen belül megtanulható. Ö, és ezt bárkinek át tudjuk adni, aki erre nyitott, ha kérik. Ezt azért mi már megtanultuk, ha valaki ezt kéri, akkor nagyon-nagyon gyorsan tudunk neki segíteni, hogy használja a mindennapokban, nem kell, hogy hozzánk járjon, nem kell, hogy elkötelezze magát, nem kell, hogy bármiféle nyilatkozatot ezzel kapcsolatban aláírjon, de a tanítások szerint, ha az ember egy lépést tesz Isten felé, akkor a Jóisten száz lépéssel segíti. Én az elindulásban tudok segíteni. Ha valaki csatlakozni kíván hozzánk, minden elérhetőséget meg tudunk, meg is adunk neki, mm -hmm. és onnantól az én gyakorlatomban ö, az történik, hogy én az összes tőlem terhető információt, módszert megmutattam neki, és ha neki segítségre van szüksége, szól és segítek, de semmiféle erőltetés és kényszer nem jöhet szóban, mert a tanítás elméletével gyökeresen más gyakorlatot látnak az érdeklődő. Ha most vonatkoztasson kell attól, ami a mindennapokban történik, hanem inkább a, ennek a, a tanulságát Nézzük, hogy látja, hogy a nyugati embernek mik azok a dolgok, amiket ö, mindenképpen meg kéne tanulni egy mestertől, vagy Indiától, vagy ettől a hagyománytól. Most ezt elég tágan értem. Ö, pedagógus az alapképzettségem. És számomra nagyon fontos az, hogy miután beletekintést kaptam ebbe a meditációs technikába és az egész missziónak és közösségnek a működésébe, ami egy nagyon különleges alkalmat is biztosít, hogy már kiskortól kezdődően értem ez alatt három éves kortól a gyermekek például egy hagyományos iskolába járnak, megtanulják ezt a meditációs technikát, és heti egy alkalommal van egy spirituális órájuk. Ugyanúgy van mellette matematika, fizika, kémia, testnevelés, és elindul ez a folyamat három éves kortól. És ennek a, a egészen a 18 éves korig terjedő életkorig, és onnantól kezdődően pedig viszi tovább a felnőtt életkorába. Na most az, találkoztam ilyen növendékekkel, ilyen felnőttekkel, akik ebben a szellemiségben nevelkednek, és szeretnénk ezt a technológiát, vagy szoktuk nagyon üzletiesen mondani, know-how-t áthozni Magyarországra, ez ügyben már nagyon komoly lépések történtek, történnek majd folyamatosan, és a nyugati és a magyarországi embereknek igyekszünk ezáltal is átadni azt, hogy az életet fogadják el úgy olyannak, amilyen. Ahogy Shakespeare is mondta, végül semmi sem jó, pedig ő nem volt keleti ember. Semmi sem jó, sem rossz, csak a gondolat teszi azzá a türelmet, a mások iránti elkötelezett segítségnyújtást, az erőszakmentességet, és a minden teremtmény iránti alázatot. Ezek a legfőbb etikai értékek, amelyel úgy gondolom, hogy az ember emberhez méltó életet tud élni, és azokat a egyfajta állatságokat, amit elkövettünk a történelem során, emberi tudjuk változtatni. Ma téredikát hallottunk, aki üzletember, tanácsadó és meditáló és a meg elmondanám, hogy www.satsang.hu, így van írva, satsang.hu Ezen a címen gondolom, bővebb információkat is kapnak uh, erről a uh, mozgalomról, vagy uh, közösségről, és azt is el kell mondanom, hogy nekünk is van egy honlapunk, az pedig úgy, tják, hogy Édesindia.ciradio.hu, és. Uh, Tegyék meg, hogy megnézik és elmondják a véleményüket a műsorral kapcsolatban. Kicső hangulat, Manjabi zene, bangra, ez honnan van Igen. <gül> egész más hangulat. Mint teljesen, a másik. teljesen más hangulat, a kasmiri vidéken járva az ottani emberek felszabadult szórakozását is volt alkalmam megtapasztalni. Nagyon vidámak az indiai emberek, nagyon szívesen táncolnak, nagyon szívesen nem is kell hozzá alkalom, nagyon gyorsan tudják, nagyon jól érezni magukat mindenféle italos befolyásoltság nélkül, és ezt a fajta a temperamentumot, amely ugye egy, egy való indiai kis közösség is létre tud hozni. Ennek a hangulat idézi, az a tempel. De ottani Így van, pontosan, pontosan. Pancsavi, tehát az ottani népi elemekkel fűszerezve, nagyon jók az indiaiak abban, hogy a saját specialitásukat ötvözik, tehát ők ilyen szempontból ötvözik az európai, vagy az amerikai kultúrát, ja, a zenei elemeket veszik át, és a saját népzenei hagyományukra átültetik. Nagyon-nagyon nagy élmény velük táncolni, és velük együtt örülni. Akkor ennek az emlékére még egy-két perc menjenem a zenéből, és aztán nem.